ریاض الثالحین حدیث نمبر دے بار السوا آئیول سم نمبر حدیث دے سول سو نمبر حدیث در ریاض الثالحین بسم اللہ الرحمن الرحیم باب تحریم مدد غنیم حق سلبیم یا حق تلبی صاحبی فاد بیان د حرمت تعال ما کول د غنبی دار مت تاثیر کول تعال ما کول ورستواله دونکو کولو ورستوال دفا د حق د مالدار هغه مالدار چې هغه قاضی وی په کولو د حق بلتا او دا ظلم دې تاخير ور کول پای کی ورستواله کول پای کی او مالدار پور کولو د حق که غیر تا او د قادر وی پاغ حق ورکاولو باندی او اغتا حق نور کئی مدا حرام دی ودی اول آیات د قرآن کریم پیش کئی خال الله تعالی ان اللہ آیا مرغمان تو از ظلمانا دیلا اہلها بشک اللہ حکم کئی تغضا چا ادا کئی امانتنا خلو مستحیتی ہوتا خال اللہ تعالی فا ان امین بازو اِتِمَاضُ کُفَاضِتَاوُ کُفَاضُ بَابِ نِفَذُ أَسْلُ <سؤال> الذِيکُ مِنَ الأَمَانَةِ قَادَ دِتِ آکَلَ کِ أَمَانَتِ کِ مُدَلِکَ ویَداَغَداَ أَمَانَتَاوَ عَنَ بِي حُرَیرا رَضِیَ اللهُ عَنْہُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْہِ از زاد سو خدای کو مکتو زاجی مانا مخدو روزو دال مټول متلول غلی جمالدار ثال مټول دا ظلم دی سمانا چې ددو حق ددو وښیې پوره کول او د حق باندي حاضر وی پوره کول د حق باندي او ته حق آ کاست نور کې داس ظلم دی افای کی ان تواره زکت خلقو حقونا ادا کولو پایتی رو سوال کول داود وانو جاته وعن نبیه ریرا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلو الغنی مطلو الغنی مطلو الغنی تاال وطول دا مالدار ظلم دا ظلم دے ظلم دا ظلم دے دارنگو ایزاوت بیاحدو کم علام ملئا ظلم او کلا چې خل او کلیشي د یوکستاسو هوا ایزا او تو او بیا احدکم او که تاسو ته تا حواله که حواله دکېشي تاسو ته یوکستاسو تعالی ها که حواله دکېشي د یوکستاسو تعالی تا مل ان په یو متبربانه ور که تاسوته په مالداربانې حوات در کې چې چفلانې زما ځې موار دی تا ته به زما قزه او زما د حه فلانې ورځ کې فلانې مالزار در کوي نو فلی یاته حواتې کې دغ او که تا زه په مالداربانې حوات در کې به در نو زما زیې موار دی تا ته بسته قرض ففلانې وررض در کوم حواې بس لو ارڅ چې کیږي هو حواله قبوله کا فل یتبا نو کلا چې لو کی یو کستا سوف یو مالدار باندې چاله ک زم ما حق بتاته هغه مالدار درګي داغه پزیمه جو نو لذي قبول کی هغه هله داغه چل دا وله مقصد پدی کی رسول د حق دی خپل مالک تا او ورکول ور کول ک پاره طریق ورکی او کو څو کو ته حواله کوي متفقن عليه اتفاق کړي شوی په دې حديث بوخاري او د مسلمانا او تباع او دلیل ها اله چه لو کړي شي منا با بوخره باب دی الانسان په هبتن باب په بیان دو بدوالې دوا پس خرو د انسان په هيبه کې فارید ہوا اغیلہ را الالموهوب لہو موہوب لوتا وہیا فی ہبت وہبا لی ولدی او دا شیدی ورکڑے په هبی سرا چپخنی آس خلب او حوالے کړی اغیلہ را او دا غی بے درا حت بیان دالې چې خل اولاد یې او شیز ورکړي یا یو تنی ورکړي سپارلې او تنی ہ او ولم اولم مسلمه یعنی غیددا او بده خرصول دا غید یو چې خیرات اوږي پاره دا چنا غیداب یاو با غیددا د زکات نه او یا کفاره په شاندایینو پاک نشتا په خرصولو دا غې در شلی بل چې د منتقل کړي له هغه تا ور دې کښته دي چ خپل اولاد ته یو سیز زور کړي یا یې نه ورکړي او د دې ده کراهت په بیان کې وی چې انسان یو قصص سه یو ورکی صدقو کې زکات ورکی یا یو شی او یا ورته په زکات یا کفاره کې یا په بل یو څه کې ورکی او په دغه صورت کې په کې بیا کراحت نشته خو دا غريم غړی کس واخلی واخلې چې چالو وکړي چاغته ملکیت نقل شوی وي یعنی هغه هيبه داغه چانه هغه ستوي چاته چې د زکات یا کفاره ورکړي وي او بیا ته فلشي دوا دا حرام دا مندي په هیڅ बाब ده خنوی چې هغه یې واخلې وان ابن ابادر او شرو تسو شوی له کذماس وان ابن عباس رضی الله تعالی انهما قال او ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام یی الضی یعود فی هبته عاکس چاغ اخلی هبخهلا واپس کای واپس واده کای فقپله هبکه چکم شے چا تبخله اغه یاد غنوا واپس کای ذ مثال دا سره کل کل به پہشان دسپیر یرجو چ واپس وار واپس کای بیتی خلقیس بیا پدفقوناره اف دېس قاتونو کې دا چې ستونه خلک نه او او یو یو تبخي وبلي بل تبخي او هغه بیا اخر کې هغه سيزوالي الکه چې تاغه ته وبخمه به ته واپس کې سلا بیا ته اخل سلام وفي رواه تن پیور رواه کې راغلي مسلل لذ يرجو في صدقتي مثال دا اقصد شاغا واپس والے کې خپل صدقه کې کا مسلل قلب مثال سال پر شان د سپری چولاور کې او چخه و کی مثال سال د او چخه و کی ثم يعودوا بوافس کای په خپل کې پېوږي راځا آ کې واپس او سر فی بیا غل را وفیر واسن په بل ری واپس دا شداجی ال عائد فی فیهبته آغه بخله شوی سیزه آغه واپس كونګه په خپل هېبه کې عقلی پښاد وا پس کولږي فخي په خلکه کې څنګه داس دې ویا کې چې د خلکه ستي وعن عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه قال اي حملت على فدس الله زسور شما هيا اسبنده فلا رضا الله کې ماده جهاد ظاره یو اس سوالای ده پاروار که خیراتی خور می که یو اسبانی پلار دالا که یو خیراتی می ور که یو اسبانی بازا هلجی کانه انده نو خراب که آغی از آغا که چو ده داغ سرا داغنا خراب شو یای خراب زکا کو چاغ سی خدمت خزمتو نکلی شو تنگا چه خضمت اغلا پا کارو نما پیسور که چه دا استوال په پده میدان د جنگی جنگو نکوا نو خراب آغا او که پسی تربیت پول آغا دا نو فارد تو نو زو ما ایراد دوا ما ایراد دا او کلا انا اشتر یهو چو زواخلم ده پیسو بانه داغنه ما او کلا ور کرو فا اصی او باتی بیا په پیسو بانه واقر استی دا ایراد دا میروگا چو آلم دیران پیسو باننی وزننتو گمان مداو انهو یبیعوهو برق سن چا غیر چه خرس کی دے اغلرا په ارزان قیمت بانی چا په ارزان قیمت خرس کی فسعلتو النبی نما تفوزو کو دا نبی علی صلاة السلام و السلامنا فقالنو بی نبی, نبی علی صلاة السلام لا تشتری ماخ لدی لنا ولا تعلفی صدقت کا او په فلا صدقه کی بیا واپس والی من کوه مو را گردہ مګر زواره کوا په خپل صدقه کې په صدقه کې مواپس کوا او ما اخدل را و ان اتاکهو بدرهم اگر کتاب اور کړي اگر لا په یو روپی باندې نو عامته میلا ال فائن لاذ فی صدقتی کته واپس وي به شکواپس کول کې په خپل خیرات کې په خپل سيزونو په واپس کولو په پیسو واغري او خدام د واپس کولو یو ضرورت دی او د دې دوه واپس کولونه ها د زکه مونږ کوب ته په خپل صدقه کې واپس والین کوي بیا کل عائد في قیه فشان تدواپس کوم کې د خپل خیګي متفقنره چاله دی یوسی زور کو راغته بیا په پیسو ماخلا ولې د دې د یو صورت دام نه چې دا غره دا واپس کوي کاش یو په پیسو لکه چې د خپل بیا واپس سدی حملته علا فرس په دې سدی له معنا دا شو چې ته به ما صدقه وکړاو ادا اسما صدقه کو په بازي مجاهديو باندې به په صدقه کاغه شي او بیا اخلی اخلي نو ته خپل شي بیا واپس کې دا خبره باب تاخير تحريم مال اليتيم او دا جنو نه عام دي الله دې معاف باب دې په بيان دا تاکي د حرمت د مال د يتيم کې الله تعالی دې الله تعالی ان الذين ياكلون اموال اليتام مظلما انما ياكلون في بطونهم نار بشكا كسان تشري مال دي يتي معنا نو فظلم باندي لو یقینن خریدا ی په خلوګېډو کې وره خلوګېډو کې وره چې اوذر دې چتن نه بشیدې سړی جهنم ته سخت لبو ور ولاته ولا تقربوا مال اليتیم منذکې مال دې یتیم تا مگر نږدې شي په یا سنو چې خاصت دې غلا حتا تر دې شد شدو ټول شيګ دې مذو یادو و یألوونه کایتته ماتهپوس پې غوره د مانانو کې و اصلله دلهله غړه ده پایین تخالیته هم او که شیک کوي ته تو د لله د فدانان نو کوم دوستستا سورونه دي ځان سرې شیکې والله هو یالهمل مقصې د الله پوېږې په فستونکې د اصللا کومک نه الله بهره غور وعن نبی حریرآ رضی اللہ تعالی وعن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال نبی علیہ السلام ویلی اجر تنب و سب علم و بقات زان بچکی داغوو حلاکی زنکونا داغوو حلاکو انکو چی زنونا داغی, داغی نزان و ساتی داغی نزان بچکی قالو نوی صعبو یا رسول الله و ما حسنہ از دیاغا و سجن اجاملیلو قالوی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم از شرک و صلات. باللہ دا اللہ صلی او دیم جادوری و قتل نفس اللہ تی حرم اللہ ایلا بلا او قتل دا نفس دیاغا جا حرام کری اللہ دا و جن مذر پا قانون و شربانی و او قرل دا ماز دا خدی و اکل مال الیتیم او قرال دا ماز دا او او جنگ دا جنگ دا و تو او منځم او تیخ تکولی په راز د جنگ کې په راز د جنگ کافرو کې تیخ تو کې او تکه و بول مو سنت المومينات الخالدات او څه مطلب ګول دی په غمو نو مومنانو نه خبرو و با دي داودي عن بقات المغلقات لكم في الله عند الله وراكم في راغ ضمان ديات قد تمام في اجراءات القرض والمال <سؤال> مصطفى باب تغدي الربا باب بياض الصحاري حرمه الربا دي سود مال خلد کې ډېر طاقت په چاړې کې دی الله چې خورونه ربایا خوفونه لا کومه قوم چې یتخبته شیطان منن مس پریشان کړی د شیطان درو سيدلون او پګل والی ذاته وجنا بهشکه دې قالو وایي ان مال به او مزر رباب بشکت یا شادت صدې سنگت چې تجارت روا ده نو سود هم دا سره روا ده نه نه س روان نه دی فشان د تجارت نهري تجاره تونو کې تاوانم کلهطوانم نقصانم شي نقصان هم را شي تا نهحل الله هلیاحل د او حلال کړی ال لا لین دین حرام دی تجارتنو حم کړی دی سود او منجا مو س نرددي سوو چې دا غې غ تواز ن سیحت تو د طربه د فررم له مَا وما صه د دپاره سلی چې مکې کړي وه ام هو ال الله د معامله حواله د الله ته ومنه داواڅوک کلو ګځې د بیاې سته په اولا کاسح برنانو دا کسان خاوناند دور دو د هم خااج د پرې کېږ یا ی هل الذي نه منوتهقلله ممنانو یېغې د الله نه ضرروما بقیه <تصفح> <تصفح> <تصفح> اغ پرې دی هغه معاملات چې باقې وی د سود نه هغه پرې و امال احاديث فکثیره مشوره په سې ارجا حدیث دې فسې کې مشهور دي من اباذ دغه نه حدیث ابي هريره حدیث د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ثابت نکره په باب کې وعالم بن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال عبد الله بن مسعود وی لانا رسول الله صلى الله عليه وسلم آکل ریبا و موکلو لعنت دې پیغمبر د الله په خلکو کې د سودا باندې و موکلو ګورا هغه څو څوری په غبا نه ملناتې و موکلو اولانته یې په چا باندې په خلکو کې یعنی بصوت اغسن کی اپور کون کی ضالوانہ لانت ہے اخر هم پاغم لانت ہے عقل الربا حلن کے ضد سے سود پوری سود اخلی و مو کہ لہ اپور کون کی ضد بانے چست اخلی هم اور کون کے هم ضال دی سود خار دی لانل آ کې ل روبا وابو کې له روا مسلمون زیاده ترمیز ترمیزی داوا زیاتې کڑے پهخواو غې روشا هدي و کااتې او په ګوا ها دی بانې اوپلوکون کې دی باې په ټو باندې ال لانت دله دی غګه بل حدیث سک را نه بیا دی سلاتو السلام وئ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وهم سواء في اللعنه ولا زيادة طول برابر دی لعنت کې صحیح مسلم ته جابر روایت راغره دي اغه وایي آكل الربا وموكله قلون کې او ورتهون کې او سن کې او کوم کې دعا له لعنت ته کالجیل دیو.